eta dagaz egunon gure entzulentzat ezaguna zara eh? hainitzetan diasporaz minzatzen baitzara eta mankizun bat edo bestean ere parte hartzen duzu Euskalieratietan, bainorainingoan zure proiektu pertsonal bat eh, aipatuko dugu, urruina erdi erdian denda berezi bat eh, zabaldu baituzu martxuka izenekoa. Bai hori da, orain tse eta orain tseideki dugu. Beraz, da te gozotegia eta aldiberan euskal ejiko e, sogmenaren erakusteko eta saltzeko aukera bat. Beraz, hemen behogei sogtzaile ikusten aldira, e, belagitako, jantzi, saku, apain gaji edo zer gauza. Eta aldiberan te, tea, kafea, txokolateznea eta olako gauza gozoak e, jateko aukera eta edateko aukera izaten alda hemen. Beraz, aukera eskaintzen diezu urruñarrei eta beste biztan ere kanpokoei etortzeko eta kafe dote baten bueltan e, artista lokalak ezagotzeko berrogei e, aipatu dituzu eta denak ingurunekoak dira. Bai, eh, denak eh, ba uh, uh, uh, dira Bilbotak batzu, berazipar galdeta eta igualdeko euskaldunak dira. Eh, batzu poliki-poliki txartuna -poliki dituzneen ituzke baita ere diasporakoak. Eh, badaukat bat oraindik ez ditute iresebitu bere gauzak baina eh, nire bigarren helburu aliteke. Denda hortan martxukan sartzea eh hemen eh, baita kanpoan bizi diren euskaldunen sormena. Mm. Bizkaian nere historia baita ere ez azkenean. Aste hartetik igandera izanen da zabalik, behat zitatik, zazpiak arte... Eta ipatu dugu inaugurazio bertan, egun da borreta marlagun, mañan gehiagor bildu ziren. Bai, argiakia izan da, egon e, e, e, zen animazio bat, Christoph Paviak hile eskulturak eginik, eta bete-bete hazen, -bete kampoan bazen dien de pila bat ere, eta oso, oso pozik egon jendea, oso agitua ere, e, alako toki berezita desberdin baten irekitzea urgunaren erdigunean. Bon, irentzat, e, urgunia izaitea garantisoa zen, hem, urgunia ganaiz, eta, eta zer zerbait irekitzekotan, zergatik ez nere egian. Egia da ez dela oraindik gauza undirik hemen, baina zergatik ez hasi behar da ez, nun baitetik. Eta bai gero, eh, bai jendearen poza eta, eta motivazioa eta sostengoa sentitu dut, beraz, beharik ez laguntzen duz, eta zerbaiten idekitzen beti bada urdurita asuna, eta ez dakigu, eh, jendeak interesa atsemanen duen. Nire ustez gauza oso politak dira hemen, benetan. Oso desberdinak aukentzat, elduentzat, ninen gizon emakume eta eta ara artista hore konfiantza egin didate proiektu horurtan sararttzeko eta zinez dauke hori baloratu izan da dinere. Martxuka du izena proiektu honek e, erratik martxuka martxuka gosoak direlako hasteko. <laughs> E, politak ere, e, fruitu gohiak eta episkabat femininoak dira eta olako koloreetan ere zerbait tokigo oso bat egin nahi nuen. Eta martxoka, e, martxuka lukala da, e, hemen aurki daiteke, uhunan baina beste inguruko egietan ere eta... E, lagun artean edo familiarekin inoan gaitezke martxuken bila, beraz e, bertakoa da, ongozoa da, eta polita azkenean da. E. Aipatuko dugu sorkuntzak e, dituzula, zuk esan bezala publiko zabal batentzat, baina jatekoa eta edatekoa ere e, lokaletik E, atxe maten saiatu zara eta lortu duzu. Bai, e, tea eta kafeak ikeran dendan erosten dut, doni bani loitzunen. Oso aski ezagutua da hori oso produktu onak dituztelako. Eta noski olako zerbaiten idekitzean, e, aukera beti badugu ez, hartu hemengoa edo gehienetan pixkat merkeagoa den e, urgunagokoa, baina de, desmartxa honetan egon nahi nuen. Eta gero badira gauza aski bereziak, adibidez, eh, ez zakien nola deskribatu baina e, kafe edo txokolate pixka bat bereziak, eh, e, e, txokolate txuria, beltza Nutella, estia Eta xanti ikre maulako gauzak, beraz, e etorri behar duzua ikustera. <laughs> Entzula, iaipatuko diegu, main eta hulkiek ere badutela xarma berezi bat, zuek egin dituzue gana, den dena eskuz egin nengoa da hemen. Bai, hori, gehienetan ez da egan behar, baina, dirurik ez dugunean, <laughs> ola egiten dugu dena, ez. Baginuen, helburua e, gauza ba, lokala eta eskuz egindako giro bat emateko. Beraz, e, den daren, e, Azkeneko pareta, osoki paletazen e, e, zallandua da uh -huh. mai, estalia da. Eta gero mainak denak paletez eginak dira, haatssok egin du mozaik erdian e, kak ere e, aki altuagoak ere, gostaturako paletas eginak dira. Beraz dena irikuperazio e materialarekin helburua da, bai. Hemengo egitea eta polita, polita da azkenean, sta imaten dio urako etchola baten itsuria, itsura. Bertako eta urruñako ekonomian eh, integratzea lortu duzu. Bazaretea hainbat artista ere urruñan Ba, lokal proiektuak eta propioak hartu dituzuenak, dudatu zinu nurruñan egin edo beste leku batean egin? E, aseran jendeari bat ezera ipatzean ez? Ah, hori ni niba niloitzunen edo miarritzen egin behar duzuen, han iduridu dela dena, eta nik ez du dudatu mai, nahi nuelako E, familiako zerbait egin eta oinez etortzeko posibilitate haukan. hoi hementxe bizi naiz,gurasoak ere boste umet jotara bizi dira eta helburua zen ba, hemen elkartzea eta gure egiko zerbaiten egitea. Uste dut e, bai beti jedanik jendea dagoen tokietara joaten bagara banuski jendaukanen dugu eta gero alokairuaren prezioa eta berdina izango ere, ez, eta beraz bai, banuen gogoa hemen izateko eta eta ez dut deja fiao on diego adelares egin seriatik erreshegerin komplikatuaago egin dela, <laughs> uh -huh. dela ezakegunean naiagunuen hemen bara hemen saiatu eta iriskut albesa in hartu ere eza, kreditu erorik eta egin gabe eta ez badai biltzen ba gelitzen dugu eta egin dugu beraz pozik gara besteko eh? uh -huh. zenbat e, denbora egon zara pentsatzen martxuka proiektua gauzatuelo ez ez dut pentsatu. Ja, salto egin duzu bere Bai, uste dut, banuela uh, gogoan eta uh, asinaiza ipatzen uh, asiran era izpari, eta ah, lili egizu hori, ezakitze, ongida, eta bo, berak ez du, hola, treina marchan hartu ez, ez hain beste motivatua, eta azkenean segituan, uh, esatzen joan, zergatik ez duzu egiten ideia bikaina da, eta asiran ez duen eritzat pentsatu. Eta azkenan esan ditu, e, e, nahi balin baduzu, egi egizuzuk ez? Eta orduan e, ora, egin dut. Eta azkenean lortu duzu, berazentzulei erranden diegu urruina ardian zaudela eta bederatzietatik zazpia karte astelanetik igandera. Horita, ami esker eta santza hon. Mil esker jainitz.